Світло. світло – це вид енергії, яка поширюється у вигляді електромагнітних хвиль і сприймається людським оком. Швидкість світла – 300 тисяч кілометрів на секунду. Сонце – найближче до Землі зоря, основне джерело світла для нашої планети. Хоч воно перебуває від нас на відстані 149 мільйонів кілометрів, його світло досягає Землі всього за 8 хвилин, і має при цьому таку енергію, що може завдати шкоди очам, якщо дивитися на нього. Вночі, коли земля не освітлена сонячними променями, ми користуємося іншими джерелами світла, але їхня енергія мізерна порівняно із сонячною. Світло і тінь. Світло може проходити крізь повітря, воду та прозорі матеріали. На відміну від звуку, світло може поширюватися і у вакуумі, тобто в порожнечі. Матеріали, які пропускають крізь себе тільки частину світлового потоку, називаються напівпрозорими. Чимало матеріалів, такі як деревина і метали, не пропускають світло і тому називаються непрозорими. Світло непроникними. Якщо посвітити на непрозорий об'єкт, то позаду нього з'явиться темна пляма. Тінь. Невидима енергія. Існують інші види електромагнітного випромінювання, яке розрізняється за довжиною хвиль. Наприклад, радіохвилі і рентгенівські промені. За останні 100 років люди створили безліч пристроїв, здатних уловлювати і використовувати невидимі випромінювання. Іллюстрації Ісаак Ньютон, 1642 1726 Англійський вчений і математик Довів, що світло Проходячи крізь призму Розкладається на його кольорові складові Коли світло Проходить крізь призму Скляний трикутник Воно розкладається на кольори спектра Це відбувається і тоді Коли світло проходить крізь Краплі води Тоді виникає веселка У личинок світлячків є Відросток, що випромінює холодне світло, відоме як біолюмінесценція. У багатьох глибоководних риб є органи, розміщені по боках тулуба, які світяться і допомагають рибам шукати в темряві, поживу та шлюбних партнерів. Існує два основних способи штучного освітлення. За допомогою ламп розжарювання – і флуоресцентних ламп, наповнених газом, який світиться під впливом світлових променів. Місяць не випромінює світло, він світить відбитим світлом сонця. Зорі ж сяють тому, що самі випромінюють світлові промені.